Borz bonifác karácsonya, erdei barbara meséje. A pipacrétet és a nagyerdő ágait belepte a fehér hótakaró. A mezőről vidám énekszó hangos nevetés hallatszott. Az erdő lakói az őszi termésekből készítettek karácsonyi díszeket és dekorációt. A gyerekek hóembert építettek és hógolyóztak, míg néhányan figyelmesen hallgatták a bölcs-bagoly, ubul, téli történeteit a karácsonyról és a szeretetről. Borz az odójában ült a foteljában és kakaót iszogatott halva a kinti zsibongást, kiment a kockás pulcsiában és bolyhos kis mabuzában. Mi ez a felfordulás? – kérdezte meglepődve, mire Mókus Móric lelkesen oda szaladt hozzá. – Szép napot, Bonifáth Bácsi. Készülünk a karácsonyra. Gyere, csatlakozz hozzánk, te is! – csapta össze lelkesen a mancsait. Hát még mit nem, horkant fel a borz. Ráttene hideg van tekint, Ilyen potaságok helyett inkább visszaülök a kantalló mellé, és meg iszom is a kakaómat. Fordult sarkon, majd visszament a házába. Az ajtót jól becsapta maga után, mire témi hó potyogott a bejárat elé. Moritz elszomorodott, mire Mókus papa oda hozzá. Semmi baj, kis fiam! Tudod, hogy Bodifác bácsi milyen visszahúzódó? Ő nem igen szereti a társaságot. Jegyezte meg, Mire Móricz egyetértően bólogatott? Igazad van, papa. Má, még önző és kabzsi is. Mókuspapa összefonta maga előtt a mancsait, és trappoldik kezdett a jobb lábával. Mókuskám, micsoda viselkedés ez? Mit tanítottam neked? Bahurit szégyenlősen síbogatni kezdte a fülei végén lévő kis bojtokat, ahogy plesütött szemmel a havat figyelte. Bocsánat, papa, nem szabad ilyet mondani, tudom. Azt tanítottad, hogy nem vagyunk egyformák, és mindenkit el kell fogadnunk olyannak, amilyen. Helyesen mondtad. Futás visszajátszani, intett mókuspapa, majd folytatta a dolgait a többi állattal, miután a kölyök visszament játszani. Odabent bonifác elégedetten szürcsölte a kakaóját. A kandalló fölött lévő portrékat nézegette, amin az édesapja, a nagypapája és a dédpapája volt. A borcsalád sok-sok évre visszamenően, magányosan, az erdei állatok társasága nélkül élt. Végignézett az otthodán. Hát, tágos, beleg szépen berendezett lakban töltötte mindennapjait. napjait. kakócs bögre pillantott, majd elgondolkodott azon, hogy a. Töppi szomszéd mind jól érzi magát, és kellemesen töltik az időt együtt. Az ablakhoz sétált, majd a hancúrozó állat gyerekeket és a serényen készülődő szülőket nézte. Különös érzés költözött a szívébe. Letette az asztalra a bögrét, a fogashos sétált, hogy a sáját felvegye, hát meggondolta magát, és inkább elment morcosan olvasni. Otakint herbeli herban egy újabb bogyoró füzérrel készült el, mire Helga meglepődve szólította meg. Na hát, herban, hát te nagyon gyors a ha haladsz! Én meg alig csináltam meg két fűzért. Semmi baj, Helga, majd segítek neked! Tette le a kész fűzért, hogy barátja gyorsabban végezzen a sajátjaival. Olyan finom répa tortát sütök majd karácsonyra? Lelkesedett, nyúl, mama! – Na és természetesen titeket is megvendégelünk belőle! – mondta nyúlpapa. – Köszönjük! Köszönjük. – felelték órusban az állatok. A délután hamar elszállt, de a serénykedő állatkák kedvét ez sem szekte. Világító lámpások és gyertyák fénye mellett folytatták a készülődést, és miután besötétedett, feldíszítették az öreg tölgyet, amely oly sok erdő lakó otthonát adta. Az ágait színes világító füzérekkel dekorálták, frissen festett fenyőgömböket lógattak le róla padni a kis sietett be az üregükbe, hogy időben ágyba kerüljenek. Ő pedig tudja majd folytatni a készülődést karácsonyra. Móric, Mókus papavállán aludt el, mire bementek az oduba. Herman és Helga elbúcsúztak egymástól, és betértek otthonaikba. A szarvas és az ősz családok... Visszatértek a fák rejtekébe. A gyúlfamilia az üregébe húzódott, a cinkék, őszapók, rigók pedig hazamentek a fészkeikbe. A nebulók éjjel tovább játszottak álmukban, míg a szülők otthon folytatták a sürgésforgást a konyhákban és a kaprákban. Másnap reggelre újra esett a hó. Móric, ébredés után az ablakos és izgatottan kiáltott föl. Jaj, te jó, esett újra a hó, és ma van szent este? Papa csitítgatta a lelkes mókusket. Igen, Móric, de egy picit csendesebben. Nem kell felverni az egész fát. Papa, meglátogathatom a pocok családot? Egy picit később, igen. Kérdez meg babától, kell -e segíteni? Biztos örülne neki, ha a sütik megformázásában lenne, aki mellette van? Rendben, papa. Ezzel kisietett a konyhába, hogy Segítsen Mókusbabának! Együtt készítették el a magyarós kekset. Múric fegyő, hópehely és harangformákat is használtak a megformálásához. Mókusmama megköszönte a segítséget, és mire Móric elindult a pocok családhoz, a testvérei is csatlakoztak hozzá. Pár óra alatt elkészültek az ünnepi fogások. Az ajándékokat becsomagolták, és egy nagy, hosszú asztalhoz ültek az erdőlakók. Bonifács kitekintett az otthona jégvirágos ablakán, majd csóhajtott egyet. Visszaült a piros foteljába, és a kandallóba ropogó tűz lángjait nézegette. Megsímította kakaós bögréjét, felhörpintette a maradékot, majd elnyomta az álom. Kopogásra riadt fel. Az ajtó felé tekintett, hát úgy gondolta, hogy biztos csak a szelet hallotta. De azért reménykedett a szívem éjjén, hogy tévedett. Újabb kopogás érkezett. Felállt, belebújt a mamuszába, és az ajtóhoz sétált. Kinyitotta, és meglepetésére pocok. Panni, herban, Helga, múric és valamennyi erdőlakú ott állt az odúja bejáratánál. – Miben segíthetek? – érdeklődött. – Pondok a rácsonyt rácsonyt kívánok, rándum, bárcsony. Bárcsony. órusban a gyerekek, és átnyújtottak néhány apró csomagot. Podifác meglepődött. meglepődött. – Köszönöm! – felelte megszeppenteni szűk szavóan. Na, de mégis mivel értebeltem ezt ki? Egész évben egy házsártos magamnak való borz voltam eddig, és hát tegnap is rettenetesen viselkedtem, amit nagyon sajnálok. Ne haragudjatok rám! Karácsony pont erről szól, Bodifác barátom. Mosolygat rá, nyúl, papa Gyere, csatlakoz hozzánk, de ültöz fel jól, mert hűvös van. Szólt óból. A borz bólintott. Majd felvette a kötött meleg pulcsiját, a kabátját és a sáját. Eltöprengett, hogy milyen ajándékot is adjon a társainak. A kellemetlenül érezte magát, mert ő arra készült, hogy egyedül tölti az ünnepeket. De gyorsan összeszedett egy kosárba néhány holmit, és csatlakozott a társasághoz. Egy kis aprósággal tudom viszonozni a kedvességeteket. Bevallom, hogy bagányos karácsonyra készültem. Ne szabadkoz, Bonifác! Az a legfontosabb, hogy köztünk vagy, és együtt ünnepelünk. Kicsik, nagyok, bezei és erdei állatok. Egy nagy család vagyunk. Nyugtatta meg bókus, papa. ez nagyon szép gondolat volt. Puszilta meg őt, bókus, maba. Együtt ettek, ittak, bulattak, és nevettek. A vacsora után, Bonifác. Minden erdőlakónak készítette egy csésze pillecukros kakaót. Hálás volt, hogy befogadták őt a mogorvasága és önzősége ellenére is az erdőlakók, és együtt ünnepelték a karácsonyt. A csomagjai egy pár melegkesztyűt, egy kakaós bögrét, pár mogyoróból készült fenyődíszt, és gyümölcsbe is tartalmazott, amit még pannített el az derekán. Együtt énekeltek, daloltak. A kis állatok fagyöngyökkel és szallaggal díszített is ráztak. A nagyerdő és a pipacrét valamennyi állata aznap. Megtanulta, hogy mindenkinek szüksége van társaságra és barátokra. A legnagyobb kincs pedig karácsonykor, az önzetlen, tiszta szeretet.